Las beratzekotan, besterik ezean, amoreman beharrean sortatu nintzen eta nire itzala zirudien mutil posten hasieri bere ostatu erakusteko eskatu neon. Murreko kale nagusi tatik orrundu, txabola josatutako auza batean sartu eta nahiko ebilo ondoren egorriluneko etxe zahar eta zikin baten aurrera aldu ginen. Uraxia izan ostatua. Etitezkidan fidagarria begitan du sarreran orkitu nituen gazteak, Alan egiten emantzutenak, eta senak, kobazulu hartan ez sartzeko esan zidan. Ala eta guzti berandu egizan ez aukeratzeko, naizukatzeko, eta etxita nire gelera eran bateko esan nien. Arraro aerudituzitzaidan, sasio estatu hartan beste apopilorik ez egotea. Areago... Erria, bisitariz, bete erik zegoela Jon Arretxe, Arratxaldeon Ostagunak eta osirralak liburu Eta saure bizipenak bildu zenituen Horain zazpi kolorek aleratu dozu Zerrati zazpi eta ez bi, edo hiru edo lau Bueno, horretaz luce berbein Zazpia oso zenbaki berezia da ez Oso eta dagoena emoten dauen Bago oratu esterik ez da guain bagausa ba, Oztarkoa zen bakolore Musikako eskalak zen daukasan, eh, Zen bate, eh, astro, zenbat planeta, oso munduan, antzina, antzina koen ustez, bueno, hainbaga gauza da. Zortearen zenbakiare ba omen da? Ba, bueno, hainbaga gauza, uh -huh. zenbaki berezia da simbolismo ondikoa. Bazazti kolore, belzatik hasi eta txurir arte. Uh -huh, Olantze da, bai, e, balta galazten da, eriotzaren simbologiza, hemen mendebaldean baldean, eta zuria gazamaitzen da, eriotzaren simbologiza eta baina eki aldean, asko zentu positiboagoan. Eta bidaia horretan, koloren bidez egin duzun bidaia horretan, ez beste sentimentu agertzen dira, eriotzaz gen? Bueno, ba, beste bost kolore agertzen dira hortzartean, e, bigarrena grisa da, ba, tristura, ten esperantza, gorria, interpretatu doba, bildurra, odola, ilketa, arriskua, gero ber, horia dator, horia, bon, zabaleko kolorea da, baina... Diguei matargiaren koloretat eta gero solotasunaren koloreta hartu dut, uh -huh. gero berdea esperantzaren kolorea da, hori dineko idea horokorra da. Kultura askotan. Bai, eta bere ba uno, harmonia, pakea, holan, zensa senyori, hori dinduan izan daba munduan zehar ikusitako egoerak, hori kolore horren sentimendutan goko ato iteskena hor sartu. Uh -huh. Esan dugu lehen koloreen bidez egindako bidaia baina bidaia baten emaitzare bada ho aspaliko bidaia bat alda. Ez, ez bidaia asko dagozen, zen, eh? Bai, bai, bai. E, Hemena gartzen dira ba, Amazonia, Argelia, Mali, Siberia, Indonesia, India, China, hainbateko hartzen dira. Ba urtetan zer egin ditudan bidaiak dira azken baten, ez? Eta orduan Niri gooan geratu jataza momentu berezienak, bertsona unki eta holango esperientzia berezienak, ba, horreke bergogoratu duaz, eta bono, emes hartu duaz. Durangoko azokan harrera arrera hone izan du, eh, liburu hone, kinjon, nori gomendatuko zenioke? Bueno, ba, haipatu du apur bat gaia zein eta gustoko daukan edo nori. Ez nik uste dote monadingu zietarako izaiteka liburu hau, eta, bon, ba, inaz, oso nao motorra <risa> zaten, baina baina gai hau zateako jenteari, ba, munduen zer dauen eta zinza zinonek, eta, bueno ba, edo zinuntatizan dike Jonarretxe, eskerrek asko Ba, zui, eskerrek asko Handik utxira, ilunetan jadanik ate jokasiziren zaratan diateraz Zalantzatze dirik inuenean bertako langiletako batekin egin nuen topo eta irribar egin zidan betel gazteina neurriz geni Aginkatzeagatik, gorruturik zeuskan Hortzagin erdeustera zekarren Eskuanzekarren gehiota emantzidan Eta urdueraz Zerbait esan da Kenuke jateko eskatu eta tinko begira Geratu zizteidan Zain, geratu zizteidan Hune hartan beldura sentitu nuen Eta urreko gunean ezagututako Alemanaren historio bat komutatu nintzen Enguruko herri bat erantzatouz ez zio bala Gazte jator batzuek Mangostzuko esken nizioten Berakon hartu zurrut egin, eta loseko geratu zen bereala. Handik ordu batzutera esnatu zen bide bastarrean, sakela kutsik. E, asko, esan nion. Opari ekarri zidan moroiari, eta itxi eginuen atea, ez zera erantzuteko aukerarik emateke. Gailetar kitxua arruntazukan, baina janbearrean, bota egin nuen. Jon Arretxe, Zazpikolore, Elkarlanean, Euskan editorean, Elkartearen eskutik.